Скотт Лінч Лукавство Локаламоре. Текст читає Сергій Оробчук. Чотири минула не одна довга хвилина. Жан відчинив вікно з боку каналу і вдивлявся у проблиск лжесвітла. Він спостерігав, як Андріїс та його люди вирвалися з НАТО по внизу, а потім помчали через місток по Вія до Арсенального району. Анджеїс жодного разу не озирнувся. І незабаром його поглинули тіні й відстань. Це я пішов. Тобі допомогти. Почав було Жан, відвертаючись від вікна. Лок уже схопився з ліжка й бризкав водою на алхімічну кам'яну плиту, немов на не 10 років постарілий і на 20 фунтів худіший. Це було тривожним. У Лока не було зайвих 20 фунтів ваги. Прекрасно. Найменш складна, найменш важлива робота цього вечора виконана. Так тримати, панове Шельми, сказав Лок. Його обличчя сяйло у відбитому світлі гарячої плити, коли він поставив на неї глазурований глечик з водою. На десять років старший? Скоріше на двадцять. А тепер чай, благослови його боги, і хай він буде таким же добрим, як фіолетовий порошок. Жан скривився і схопив два повних відра з блюватинням, а потім повернувся до вікна. За ним повільно згасало вже світло. Дув теплий сильний вітер шибаника, приносячи із собою низьку стелю темних хмар, що виднілася відразу за п'ятьма вежами. Цієї ночі ці хмари поглинуть місяці, принаймні на кілька годин. По мосту з'являться крапочки вогнів, наче невидимий ювелір розкладав свої вироби на полі чорної тканини. «Зіллячко Дзесаліни, здається, витягло з мене все, що я їв за останні п'ять років», – сказав Лок. Нема вже що з себе випльовувати, хіба саму душу. Перевір, чи вона не плаває в одному з вітер перед тим, як будеш виливати добре?» Його руки шалено тремтіли, коли він кришив суху соснову кору просто глечик з водою. Йому не хотілося возитися з правильним заварюванням чаю. «Здається, я її бачу», – відповів Жан. «Паскудна, нечесна така душа. Тобі ж краще, якщо вона попливе кудись на хвилях». Жан кинув швидкий погляд у вікно, перевірити, що внизу не дрейфують човни, яких очікує справді неприємний сюрприз, а потім просто викинув відра одне за одним. Вони з гучними бризками вдарилися об сіру воду за 70 згаком футів під ними. Але Жан був певний, що ніхто не помітив і не зважав. Каморці завжди ж бурляли огідні речі у вія Каморадса. Задоволений своїм китком, Жан відчинив приховану шафу і дістав їхні костюми на сьогодні. Дешеві дорожні плащі і пару широкополих та кепок, виготовлених із якоїсь дешевої шкіри, і масною текстурою ковбасної шкурки. Він накинув на плече Лока один коричнево-сірий плащ, а той з вдячністю запнув його тісніше і затремтів. «У твоїх очах така материнська турбота, Жане, я, мабуть, на вигляд як. Затоптаний шмат лайна. Загалі-то ти маєш такий вигляд, наче тебе на тому тижні стратили. Боюся питати, але ти точно впевнений, що готовий. Хай ким би я був, цього має бути достатньо. Лок оббонтав одним кінцем свого плаща праву руку і підняв глечик із наполовину завареним чаєм. Він сробнув і ковтнув рідину разом із корою, зміркувавши, напевно, що найкращим місцем для неї був би його порожній шлунок. Тьху, на смак як удар у пузо. Я теж устиг розлютити Джасаліну. На його обличчі застиг мальовничий вираз, немов шкіра на лиці намагалася злушитися і зіскочити з кісток. Але він, однак, заливав у себе чай. Жан підтримав його, поклавши обидві руки йому на плечі, потай боячись, що черговий напад блювоти може бути більшим, ніж Лок міг витримати. За кілька хвилин Лок поставив порожній глечик і глибоко зітхнув. «Я не можу дочекатися, щоб поговорити з сірим королем, коли все це лейно вляжеться», – прошепотів Лок. «Є в мене до нього пара запитань». Філософських запитань. Скажімо, як тобі звисати з вікна на мотузці, приязаним за яйця? Га, падло? Це більше схоже на фізіологію, ніж на філософію. Але, як ти сказав, ми спершу повинні дочекатися, поки Сокільничий не піде геть. Голод Жана був рівним і абсолютно позбавленим емоцій. Таким голосом він завжди обговорював план, лише слабо пов'язаний з обачливістю та розсудливістю. Шкода, що ми не можемо просто накинутися на виблядка з провулка. Тоді не можна дати навіть секунди на роздуми, або ми покійники. Ярдів із двадцяти десь, міркував Жан. На один хороший кидок сестрою знадобиться півсекунди. Але ми з тобою обоє знаємо, повільно відповів Лок, що ми не можемо вбити наймага. Ми тоді й тижні не проживемо. Картейн зробить із нас яскравий приклад для інших, а також і скало Гальдо та Жука. Не дуже розумний вихід зі ситуації. Затягнути самогубство. Лок дивився вниз на сяйво плити, що згасало, і потер долоні. От цікаво, Жанне, правда цікаво. Це так почуваються інші люди, коли ми їх використовуємо? Після того, як ми отримуємо товар і щезаймо, а вони нічого не можуть з цим зробити? Світло від плити стало нижчим, поки Жан відповів. Я думав, що ми домовилися, що вони отримають те, що заслужили Локу. Нічого більше. Це фантастично безглуздий момент для Гризот. Гризот? Лок стрипенувся і кліпнув, немов оготавшись від сну. Ні, не зрозумій мене неправильно. Просто якесь відчуття паскудне. Нема виходу, це для когось іншого, а не для шляхетних шельм. Мені не подобається потрапляти в пастки. Лок махнув жану, і той підняв його на ноги. Хто знає, що краще подіяло. Чай чи плащ, але він більше не тремтів. Саме так впровадив Лок, і його голос набирав сили. Ще як не подобається. Покінчимо з цією лайнячою роботою. Поміркуємо на тему нашого улюбленого сірого щуряки та його пестуна мага після того, як я станцюю під їхню дудку. Жан посміхнувся і хрустнув кісточками пальців, а потім провів рукою по спині. Старий знайомий жест. Так він перевіряв, чи лихі сестри готові до нічних пригод. «Ти точно готовий до лозової дороги?» – спитав він. «Готовішого не буває, Жанне. Дідько, я важу набагато менше після того зілля. Злізти вниз буде найлегшим за весь вечір». П'ять. По всій довжині розбитої вежі на західній стороні споруди Тягнулася рішітка для рослин, яка виходила на вузький провулок. Дерев'яні гратки у бабіщ вікон на кожному поверсі оббивали міцні старі лози. Попри те, що лісти було непросто, це був ідеальний спосіб уникнути кількох десятків знайомих облич, які обов'язково засідали в останній помильці будь-якої ночі. Шляхетні шельми часто користувалися лозовою дорогою. На горішньому поверсі розбитої вежі стукнули віконниці, які виходили на провулок. Усе світло в кімнатах Лука і Жана погасло. Велика темна фігура висунула в масу ліс, за нею слідом полізла менша фігура. Лук м'яко опустив вікониці над собою, рішуче стискаючи їх побілілими пальцями, а потім силою волі змусив свій слабкий шлунок перестати скаржитися, поки він ліс. На шляху до солоної чорноти залізного моря вітер Шибеника зачепив його кепку і плащ невидимими пальцями, що пахли болотами та фермерськими полями. Жан тримався за два-три фути від лука, і вони неухильно спускалися вниз, переставляючи ноги й руки. Вікна на шостому поверсі були затулені віконницями темні. Навколо віконниць на п'ятому поверсі просочувалися тонкі скибачки борштонового світла. Хлопці, не змовляючи, сповільнилися і старалися лізти якомога тихіше, бути сірими плявами, невидимими, тлі глибокої темряви і не більше. Віконниці на п'ятому поверсі вилетіли назовні, коли Жан саме порівнявся з ними зліва. Одна панельна завісі відскочила від його спини, і він мало не розімкнув свою хватку на гратках. Хлопець місно обхопив пальцями виконницю і лузу та подивився праворуч. Лок ступив йому на голову, але швидко підтягнувся вгору. «Я знаю, що іншого виходу немає, паскудна ти сучко!» – прошепів чоловічий голос. Щас сильно гупнуло, а потім по решітці побіг дрож. Хтось ще щойно виліз через вікно і скрипся у в'юнких лозах поруч просто під ними. Чорноволоса жінка висунула голову у вікно, видно зібравшись гаркнути щось у відповідь, але зойкнула, побачивши крізь щілини віконниці Жана. Це натомість привернуло увагу чоловіка, який прикипів до віття під нею. Чоловіка більшого навіть за Жана. «Що ти за фігня?» – зойкнув він. «Що ти робиш за цим вікном?» «Богів!» – розважаю придурку. Жан ногою. І спробував підштовхнути дядька далі по рішіці, але марно. Та спускайся вже, ну. Ти що забув біля цього вікна, а? Любиш підглядати? Зараз підглянеш мій кулак, членососе. Він поліз угору, крекчучи від натуги, і вхопив Жана за холошу. Той ледю стих відсмикнути ногу, і світ закрутився навколо нього, коли він відновив рівновагу. Чорна стіна, чорне небо, мокра чорна бруківка за 50 футів під ним. Падіння було б дуже невдале. Від такого люди розбиваються як яйця. «Ану, позлізали всі з мого клятого вікна, негайно! Ференце, заради морганте! Дай, муже спокій, та злізай вниз!» – гукнула жінка. От бляха! Пробурмотів лук за кілька футів вище і ліворуч від неї. Від страху кудись ділося все його красномовство. «Мадам, ви ускладнюйте нам вечір. Тож, перш ніж ми зайдемо ускладнимо вечір вам, будь ласка, закупоріть свою галдикалку та зачиніть уже те кляте вікно». Вона із жахом поглянула вгору. «То вас ще й двоє! Спускайтеся всі! спускайтеся зараз же. Зачини вікно, зачини вікно, та, блядь, зачинити вже своє сране вікно. Я вас обох повбиваю, жопожує, – прохрипів Ференс. Спущу вас обох, цього гадського. Почувся неймовірно гучний тріск, і решітка здригнулася під руками трьох чоловіків, що чіплялися за неї. А, – сказав лоб, – а, ну, все ясно. Щиро дякую Ференсе. Потім з чотирьох уст вилися потік багатоскладового богохульства. Хто саме і що сказав, уже ніхто чітко не згадає. Двоє обережних чоловіків. Були, в найважчим, що могла витримати Решітка. Під вагою ж трьох необережних тіл вона почала зі скрипом і тріском відриватися від кам'яної стіни. Ференс піддався тяжінню та здоровому глузду, почав ковзати вниз із неймовірною швидкістю, зчисуючи на ходу руки і майже відшаровуючи Решітку від стіни над собою. Зрештою, вона теж піддалася, коли він був 20 футів заввишки над землею, перевернувшись і скинувши його вниз у темний провулок, де його миттєво накрили лози уламки. Спускаючись, він відірвав щонайменше 30 футів решітки, яка починалася просто у Жана під ногами. Лук часу не гаяв переповз праворуч і впав на виступ вікна, відштовхнувши верескливу жінку носаком черевика. Жан поліз угору, бо віконниця досі закривала йому прямий доступ до вікна. І коли частина рішітки під його руками почала відриватися від стіни, він не дуже елегантно перекинувся через віконницю і влетів у вікно, поваливши з собою лука. Вони звалилися. В купу на дерев'яній підлозі, заплутавшись у плащах. Пішли геть у вікно. кричала жінка, підкреслюючи кожне слово короткими ударами ногою по спині та ребрах Жана. На щастя, вона була боса. Це було б нерозумно. сказав Лук звідкись з під свого більшого друга. Гей. гукнув Жан. Гей, гей, оді. Він зловив жінку за ногу і відкинув її назад, і вона приземлилася на ліжку. Такі зазвичай називали висульками. Гамак для двох осіб змісного, але легкого напівшовку прикріплений до стелі на чотирьох точках. Вона повалилася на нього, і Лок із Жаном раптом помітили, що на ній не було нічого, крім спіднього. А влітку спідня каморських жінок хіба спід і прикриває. «Геть, гади, геть, геть! Я зараз...» Коли Лок із Жаном чіплялися за ноги, навпроти вікна відчинилися двері, і війшов широкоплечий чоловік із м'язами-плитами, як у вантажника чи коваля. У його очах блищало мстиве задоволення, від нього віяв дух міцних напоїв. кислий гострий і чутний навіть за десять кроків. Лок півсекунди дивувався, як Ференс так швидко піднявся нагору, а ще за півсекунди зрозумів, що чоловік у дверях був не Ференс. Він не стримав короткого дурнуватого смішка. Нічний вітер грюкнув віконницями, об відчинене за ним вікно. Жінка видала якийсь горловий звук, наче кицька падає в глибоку темну криницю. «Ах, ти паскудна сучка!» – сказав чоловік підхмелено, розтягуючи слова. «Брудна паскудна сучка!» Я знав. От знав, що ти тут не сама. Він сплюнув і похитав головою на лука з Жаном. І ще з двома зараз. От і пойми тих жінок. Відно стільки треба, щоб мене замінить. Сподіваюся, ви, хлопці, весело провели час із чужою жінкою. продовжив він, витягуючи з холощі лівого чобота, дев'ять дюймів по чорнілої сталі. Бо тепер я зроблю жінок із вас. Жан розставив ноги і сягнув лівою рукою під плач, готовий дістати сестер, а правою штовхнув лука на крок за собою. «Притримай, коней!» – вигукнув лук, замахавши обома руками. «Стоп! Я знаю, як це може здаватися, але ти, друже, усе неправильно зрозумів». Він показав пальцем на нажахану жінку, що прилипла до ліжка гамака. «Вона тут була до того, як ми прийшли». «Гітасе!» – прошепіла жінка. «Гітасе! Ті чоловіки напали на мене! Поби їх! Врятуй мене!» Гітас із гарчанням кинувся на жана. Він простягнув перед собою ніж у хватці досвідченого бійця але досі був п'яний і злий. Лук нахилився, коли Жан схопив Гатіса за зап'ястя, підійшов ближче і швидким махом ніг повалив того на підлогу. Щось геть неапетитно хрустнуло, і лезо випало з рук Гатіса. Жан місно схопився за його зап'ястя, а потім вивернув його, коли чоловік опустився на спину. За мить Гатіс був надто ошелешений, щоб закричати. Потім біль прорвався до його притуплених чуттів, і він зарвів. Жан підняв його із землі одним швидким ривком за груди, а потім з усієї сили штовхнув Гатіса в кам'яну стіну ліворуч від вікна. Голова великого чоловіка відскочила від твердої поверхні, і він поточився вперед. Правий кулак Жана по розмитій дозі зустрівся з його щелепою, різко припинивши його рух. Він плюхнувся на землю, немов без кісток, як лантух з тістом. «Так! – закричала жінка. – А тепер викинь його у вікно!» «Заради любові до богів, мадам! – кинув лук. – Виберіть уже одного чоловіка у своїй спальні і вболівайте за нього!» «Якщо його знайдуть мертвому проволку під твоїм вікном, – сказав Жан, – я повернуся, і з тобою буде те саме. І якщо скажеш комусь, що ми тут були, – додав Лок, – то будеш благати, щоб він повернувся і зробив з тобою те саме». «Гатіс згадає! – прохрипіла вона. – Він точно згадає!» «Такий великий дядька, я тебе прошу!» Жан поправив плач і насунув на голову капелюх. Він скаже, що то було восьмеро чоловіків із дрючками. Лок і Жан поспішно вийшли через двері, через які зайшов Гатіс і які вели до сходів п'ятого поверху з північного боку вежі. Оскільки решітка була пошкоджена, їм нічого не залишалося, як швидко спуститися пішки і молитися нечесному наглядачу. Лок зачинив за ними двері, ошелешена жінка так і лежала, розкинувшись на підвішеному ліжку, а непритомний гаті свалявся, скрутившись біля вікна. «Удача богів безперечно на нашому боці», – сказав Лок, коли вони поспішали вниз по скрипучих сходах. «Принаймні, ми не погубили цих кепок» них із тріпотінням крил майнула маленька темна фігура. Між ними та вогнями міста виднілися лискуча тінь. «Що ж», – сказав Лук, – «на краще чи на гірше, але, підозрюю, з цього моменту ми перебуваємо під крилом Сокільничого». Інтерлюдія Угору по ріці 1. Жан був у домі скляних троян того дня, коли Лук дізнався, що його відправляють жити на ферму на кілька місяців. У той день ледеря на камор полилися сильні дощі. Тож Ланс віддав Лока, Гальдо та Кало до їдальні, щоб навчити їх грати у багать жебрах солдат-герцог. Карткову гру, у якій треба було видурити у свого сусіда, все до останнього мідяка. Звісно, хлопці швидко втягнулися. «Два, три і п'ять шпилів», – сказав Кало. «Плюс сигіл дванадцятьох». «Помру з криком недомку», – сказав Гальдо. «У мене є кілька кубків і сигіл сонця». Нічого воно тобі не дасть, чверть доумку. Здавай монети. Загаліто, сказав отець Ланц. Ряди сигілом сігілом б'є, ряд без сигілу калу. Гальдо зробив би тебе. Тільки от. А нікому не цікаво, що в мене на руках? спитав Лок. Не дуже, відповів ланц, оскільки ніщо в грі не перекриє повної комбінації герцога. Він поклав свої карти на стіл і з великим задоволенням хрустнув кісточками пальців. Ви махлюєте, зауважив Лок. Це шість разів поспіль, і два з них. У вас була комбінація герцога. Звичайно, махлюю, мовив Ланц. Що веселого у грі, якщо ти не махлюєш. Коли зрозумієте, як я це роблю, тоді я буду знати, що ви маєте успіхи. Не слід було нам цього казати, сказав Кало. Ми будемо тренуватися цілий тиждень, сказав Гальдо. І обберемо вас до наступного дня ледаря, додав Лок. Це навряд, сказав Ланц, усміхаючись. Оскільки я відправляю тебе на тримісячне навчання на День покаяння. Що? Пам'ятаєш минулого року? коли я відправив Кало до Лашейна, щоб він прикинувся посвяченим Ворден Гандолу. А Гальду поїхав до Ашміра, щоб прослизнути в орден Сендовані. Що ж, тепер твоя черга. Ти помандруєш у гору по річці і побудеш кілька місяців фермером». «Фермером?» «Так, може, чув про таких». Ланд зібрав карти з усього столу і перетасував їх. «Вони звідти, звідки наша їжа береться?» «Так, але я не знаю нічого про фермерство». «Звісно, не знаєш. Та й готувати подавати. Вдягатися, як джентльмени, говорити Вадранською не вмів, коли я тебе купив. Так що тепер вивчиш ще щось нове. Де? У горі по Анжевіні, За сім чи вісім миль звідсіля. Міс синка під назвою Віла Сенціану. Там живуть фермери-орендарі, здебільшого підпорядковані герцогу, або деякі дрібної знаті альчегранти. Я одягнуся, як священик дами Елізи, а ти будеш моїм посвяченим, якого відправлять обробляти землю. Частина служіння богині. Цим вони там і займаються. Але я нічого не знаю про орден дами Елізи. Тобі не треба. Чоловіку, якого ти зупинишся, знає, що ти – з моїх маленьких бандитів. Казочка буде для всіх інших. А що нам цей час робити? – спитав Кало. А ви за храмом приглянете. Мене не буде якісь дні-два. Безокий священник може захворіти і замкнутися у своїх покоях. Не сидіть на сходах, поки мене не буде. Люди бувають особливо співчутливі, коли я на деякий час пропадаю, а потім по поверненню жалісно бухикаю. Ви, двоє, і Жан, можете розважатися, як вам заманиться. Головне, щоб не потрощили мені тут усе. А до того часу, як повернуся, сказав Лок, я буду найгіршим картірем у храмі. Так, найкращі побажання безпечної подорожі, Локу, сказав Кало. Насаладжуйся сільським повітрям, докинув Кальдо. Залишайся там, скільки хочеш. 2. П'ять веш нависли над камором, немов піднята рука Бога п'ять несиметричних циліндрів зелдерскла, усіяних башточками, шпилями, хідниками та багатьма цікавими доказами того, що створіння, які їх звели, не зовсім поділяли естетичних почуттів людей, які їх привласнили. П'ять веш нависли над камуром, нимов «Піднята рука Бога», п'ять несиметричних циліндрів зелдерскла, усіяних башточками, шпилями, хідниками та багатьма цікавими доказами того, що створіння, які їх звели, не зовсім поділяли естетичних почуттів людей, які їх привласнили. Найбільш східна ловець світанку була 400 футів заввишки, її природний колір був мерехтливим сріблясто-червоним, наче відбиття призахідного сонця в незворушному плесі ріки. За нею стояв чорний спис, трохи вищий і зроблений з обсідіанового скла, що сяяло ламаними веселками, наче калюжа мастила. На дальньому боці, як можна було порахувати, дивлячись на п'ятірку з ловцем світанку в центрі, була західна варта що сяяла м'яким фіолетом турмаліну, пронизаного прожилками білосніжного перламутру. Біля неї стояла велична вежа бурштинове скло з вигадливими канелюрами, на яких вітер висвистував моторошні мелодії. Посередині найвища і найвеличніша з усіх була вежа воронів лед – палац герцога Нікованте, який блищав, як розплавлене срібло, і був увінчаний знаменитим небесним садом. Найнижчі лозі саду звисали в повітрі на висоті 600 футів над землею. Дахи й верхівки башточок п'яти веж пронизувала мережа тонких прозорих кабелів. Милі й милі скручених шнурів зелдер знайшли в тунелях під Камором ще століття тому. По цих кабелях туди-сюди переміщалися підвісні кошики, які рухали слуги на величезних коловоротах. Ці кошики перевозили і пасажирів і вантажі. Хоча багато жителів нижнього Камора проголошували їх божевільними, дворяни п'яти вважають, вважали, що перехід через з'яючу порожнечу під собою є випробуванням честі та хоробрості. де-не-де з випнутих платформ на кількох вежах піднімали або спускали великі вантажні клітки. Вони нагадували луку, який дивився на все це очима, ще не пересиченими такими дивами, павучі клітки в палаці терпіння. Вони з ламцом сиділи у двоколісному візку з невеликою стіною позаду сидіння, де отець сховав під стару парусину кілька пакунків. Ланс був у вільній коричневій мантії із зеленою та сріблястою облямівкою, що позначала священника дами Елізи, матері дощів і жнив. Лок був у простій туниці, бриджах і босий. Двій коланцових коней, несмирних, бо Ланс не любив брати білооких створінь за стіни міста, неспішно цукотіли по звовістій бруківці вулиці Семи коліс, центру району Млинарські водоспади. По правій, у білій піні Анжевіни, оберталося понад сім коліс. На виду було більше, ніж Лок міг порахувати. П'ять веж були побудовані на плоскогір'ї приблизно за 60 згаком футів над нижнім містом, а острови Альчігранти підіймалися до підніжжя цього плато. На цій висоті з камор випадала ріка Анжевіна у напрямку на схід від п'яти веж і згурку томлилася шестиповерховим водоспадом майже 200 ярдів завширшки. Колеса оберталися на вершині цих водоспадів під довгим мостом зі скла й каміння, увінченим дерев'яними млинами. Колеса крутилися і під водоспадом, випнуті в річку з обох боків, залучаючи борхливий білий потік, щоб надавати руху всьому – від шліфувального каміння до міхів, які роздували повітря через вогнища під пивоварними чанами. Це був район, переповнений як діловими людьми, так і робітниками. Були тут і вільможі в позолочених каретах з охороною, які їздили то тут, то там, оглядали свої володіння або віддавали накази. Вони повернули на схід на вершині влинарських водоспадів, і перетнули широкий низький міст до району Воріченця, через який покидало місто більшість наземного транспорту, що прямував на північ. Тут був великий безлад, який ледве контролювала невеличка армія жовтих курток. У місто валкою заповзали каравани возів, візники уповали на милість податкових і митних агентів герцога, чоловіків та жінок, яких можна було впізнати за високими чорними капелюхами. Без крис, яких зазвичай називали, коли ніхто не чув, хапугами дрібні купці продавали все від теплого пива до вареної моркви. Жибраки наводили незліченну кількість неймовірних причин свого зубожіння і твердили про затяжні рани від війн, які, очевидно, закінчилися задовго до їхнього народження. Жовті куртки відганяли найбільш наполегливих чи смердючих своїми чорними лакованими палицями, не було й десятої години ранку. Бачив би це місце в обід, – сказав Ланц, – особливо в жнива, і коли дощить. Боги! Священницьке облачення Ланца і срібний солон, спритно переданий під час рукостискання, допомогло виїхати з міста лише з добрий день ваша святість. Ворота ченса були 15 ярдів завширшким, з великими дверима з міцного дерева майже такої ж висоти. Вартівні на стіні були зайняті не тільки морською вартою, а й чорними Куртками регулярним войском Камора. Було видно, як вони крокують то тут-то там по стіні, яка мала добрих 20 футів завтовшки. На північ від власне Камора був район за районом легких будівель із каменю й дерева. Площі й двори тут будували просторіше, ніж на островах самого міста. Уздовж берега починалося болота. На півночі та сході стелилися пагорби, перетяті білими лініями межових каменів, які позначали власність родин, що їх обробляли. Повітря набувало різної якості, залежно від того, куди подув випадковий вітерець. Одну хвилину пахло морською сіллю та деревним димом, наступної – гноюми оливковими гаями. «За цими стінами, – сказав Ланс, – те, що багато людей, які живуть за межами великих міст, вважають містами. Ці маленькі розсипи дерева та каменю, які, напевно, ніяк не вразять когось такого, як ти. От як ти насправді не бачив села, більшість з них не бачила міста». Тому очі в тебе мають бути розплющені, а рот стулений. Уважно підмічай відмінності, поки не призвичаєшся. Нащо нам ця поїздка, ланце? Можливо, колись тобі доведеться прикинутися людиною дуже низького становища локу. Якщо ти дізнаєшся щось про те, як бути фермером, то, ймовірно, дізнаєшся щось і про те, як бути погоничем, сільським ковалем, кінним лічцем і, можливо, навіть сільським розбійником. Дорога на північ від Камора була старою дорогою Тиринського трону. Рельєфний кам'яний простір з неглибокими рівчаками по боках. Дорога була всипана галькою та залізними ошурками, відходами кузень димно-вугільного району. Де-неде дощі сплавили гравій у червонуватий цемент, і колеса жваво цукотіли по цих твердих латках. Багато чорних курток, повільно промовив ланс. Вихідці з ферм і сіл на північ від Камора. Каморські герцоги приходять туди, коли їм потрібно більше людей, і то добре вишколених. Платили добре. А тим, хто прослужить цілих 25 років, обіцяли землю. Це якщо їх не б'ють, звичайно. Вони приходять з півночі і переважно повертаються на північ. Це тому чорні і жовті куртки не люблять одне одного. Хе! Ланцові очі зблиснули. Хороший здогад. Є в ньому якась правда. Більше жовтих курток – міські хлопці. І ними й хочуть лишатися. Але на додачу до всього, солдати – такий сварливий народ, таких скандалістів хіба в гардеробі знатної пані знайдеш. Вони будуть гристися через будь вони вчинять скандал через кольори своїх капелюхів і форму взуття. Я знаю, повір мені. Ви колись удавали такого із себе? Тринадцять богів. Ні. Я був одним із них. Чорною курткою? Так. Лан зіткнув і вмастився на твердому дерев'яному сидінні кінного вуза. Тридцять років звідтоді минуло. Понад тридцять. Я був списноком у старого герцога Нікованти. Більшість людей мого віку загинула. Це був плідний час для воїн. Герцогу потрібна була солдатська маса, а нам – їжа і гроші. А що за село? Ланс обдарував його кривенькою посмішечкою. Віла Сенціано. Вон як. Боже, нас так багато пішло. Як усмит він мовчав, і тільки коні й віз гуркотіли дорогою. Нас було троє, тих, хто повернувся. Або принаймні, виправся. Тільки троє? Я знаю тільки про трьох. Ланс почухав бороду. Один із них – чоловік, якому я тебе лишу. Ванрос. Добрий хлопець, не книжковий розум але по дуже мудрий. Він відслужив свої 25 років, і герцог дав йому в оренду ділянку землі. В оренду. Більшість простого люду за межами міста не має власної землі. Так само, як міські орендарі не володіють своїми будівлями. Старий солдат отримує гарну ділянку землі для обробітку, поки не помре. Це свого роду надбавка від герцога. Лан засміявся. В обмін на молодість і здоров'я. Ви 25 років не служили, я так розумію. Ні. Ланс звичним нервовим жестом посмикав бороду. "От бляха, я зараз закурив би. Зауваж, на таке в ордені дами. дуже суплять чоло. Ні, я захворів після бою. Щось більше, ніж просто звичайне лайно та хворі ноги. Страшна лихоманка. Я не міг маршувати і хотів померти, тому вони залишили мене. Мене самого та багатьох інших. Підопікували деяких мандрівних жерців Переландру. Але ви не померли, розумний хлопчина", сказав Ланс, Вимитикував це з таких тонких доказів проживши зі мною всього три роки. «І що сталося?» «Дуже багато всього», – відповів Ланс. «І ти знаєш, чим це закінчується. Я опинився в цьому візку, їду на північ і розважаю тебе». «Ну а що ж сталося з третім чоловіком з вашого села?» «Що з ним сталося?» – сказав Ланс. «Ну, у нього голова завжди була на місці. Він став сержантом незабаром після того, як я зліг з лихоманкою». У битві при Несеку він допоміг молодому Нікованте тримати оборону, коли старому Нікованте поцілили стрілою просто поміж очі. Він вижив, піднявся і служив Нікованте в наступних кількох війнах. А де він? У цей момент, а мені звідки знати. А проте, сьогодні по обіді він проведе з Жаном Таненом наступний урок у домі скланих троянд. а а протягнув Лок. Смішний старий світ, сказав Ланц. Три селяни стали трьома солдатами. Троє солдатів стали одним фермером, одним бароном і одним злодієм-священником. А тепер я маю стати фермером на деякий час. Так, направду корисне навчання. Але не тільки навчання. А що ще? Ще одне випробування, мій хлопчику. Ще одне. Яке? Усі ці роки я придивлявся за тобою. Час від часу з тобою були калу, галь, дожан сабіта. Ти звик до храму, як до свого дому. Але час – це річка, Локу. І ми завжди відпливали далі, ніж думаємо. Він усміхнувся, Локу, зі справжньою прихильністю. Я не можу вічно стежити за тобою, хлопче. Тепер подивимося, що ти можеш зробити, коли лишишся в незнайомому місці геть сам.